Розділ 2. Нарада в домі Елронда. Наступного дня Фроду прокинувся рану, відчуваючи себе здоровим і бадьорим. Він прогулявся терасами над шумливим бруїнином і подивився, як бліде, холодне сонце підіймалося над далекими горами, пронизавши косим промінням сріблястий туман. Блищала роса на жовтому листі та павутинне мереживо на кущах. Сем мовчки крокував у слід Зафруду, глибоко дихаючи і захоплено дивлячись на схід, на громаді гір з укритими снігом піками. На кам'яній лавці біля повороту стежки вони знайшли Більбу і Гендальфа, які заглибилися в бесіду. «Привіт! Доброго ранку!» – сказав Більбу. Ну, готовий до великої ради? Я готовий до всього, відповів Фродо, але більше за все мені хотілося прогулятися, розвідати цю долину, дістатися б он до тих соснових лісів. Він указав на північ. Пізніше може й вийде, сказав Гендельф, але зараз не будемо складати аніяких планів. Сьогодні нам треба буде багато чого обміркувати й вирішити. Поки вони говорили, пролунав гучний дзвінок. – Нас кличуть, – стріпнувся Гендальф. – Ну, ходімо. Запрошені ви обоє – і Більбо, і Фродо. Гобіти поспішили за чарівником з вивистою стежкою назад до будинку. За ними незваний і тимчасово забутий чінчикував Сем. Гендальф привів їх до тієї ж галереї, де вчора ввечері Фродо зустрічався з друзями. Світло ясно осіннього ранку вже залило всю долину. Від ріки доносився гул бурхливої води. Співали птахи, навколо панував цілющий спокій. Небезпеки втечі та чутки про наближення тіні вже здавалося Фроду лише згадками про жахливий сон. Але звернені до нього обличчя були серйозні. Усі, хто тут зібрався, сиділи мовчки. Фродо побачив Елронда, Горфінделя та Глуїна, а в кутку, трохи далі, Блукача у знайомому, поношеному плащі. Елронд вказав Фродо на місце поруч із собою і сповістив: Ось, друзі, той самий Гобід Фродо, син дрову. Небагатьом доводилося пробиратися до нас через такі небезпеки та з такою нагальною справою. Потім він назвав імена тих, з ким Фродо ще не був знайомий. Поруч із Глуїном сидів молодший гном, його син Гімлі. Коло Глорфінделя розташувалося кілька радників з дому Елронда. Старший з них звався Ерестором, він привів Гедора, ельфа із Срібної Гавані, якого прислав Керден Корабел. Був там ще один ельф іншого вигляду одягнутий у зелено-збрунатним – легалас, син та посланець Трандуїла, короля ельфів північного Чорнолісся. А трохи обіч сидів високий чоловік із шляхетним красивим обличчям, темноволосий, сіроокий, з гордовитим та строгим поглядом. На ньому був плащ, підбитий хутром, і чоботи для їзди верхи, речі багаті, але вже пошарпані далекими мандрами. На грудях у нього виблизкував срібний ланцюжок з єдиним білим каменем. Довге волосся висипалося по плечах. На колінах у незнайомця лежав великий ріх на перевязі, оздоблений сріблом. Брови його здивовано піднялися при появі гобітів. «Це Боромир», – пояснив Елронд Гемдельфу, посланник спільня. «Він прибув перед світанком, йому потрібна порада». Я запросив його сюди, оскільки тут він отримує відповідь на свої питання. Не про все, про що говорилося і що обговорювалося на цій раді, варто розповідати. Спершу торкнулися події у світі, особливо на півдні та в широких просторах на схід від гір. Про це Фродо вже багато чого, але про Глоїна містила немало нового і він уважно слухав гному. Виявилося, що серед трудів та пишнот самотньої гори серця гномів зазнали тривоги. «Вже багато років тому, – говорив Глоїн, – тінь неспокою лягла на наш народ. Звідки прийшла вона, ми спочатку не розуміли. Гноми стали мало-помало дорікати, мовляв, нас втиснуто у вузькі нори, і не знати нам справжнього благополуччя і багатства, доки не розширимо своїх володінь. Почали згадувати про морію, чи по-нашому казадум, прекрасний витвір пращурів. Пішли розмови, що нарешті в нас досить сил та зброї, щоб повернутися туди. Глоїн зіткнув. Морія, морія, диво півночі. Надто глибоко копали ми там і пробудили невідоме лихо. Довго порожніли просторі зали з тих пір, як втекли діти Даріна. Але зараз – ми знову згадали про них з тугою і страхом, бо протягом багатьох поколінь жоден гном не насмілювався увійти до ворітка задуму, крім Тора, та й той загинув. Нарешті Балін прислухався до цих балачок і зважився. І хоча Даїн відпустив його з великою неохотою, він пішов на південь, а з ним Орій, Юоїн і багато інших. Це трапилося близько 30 років тому, Спочатку до нас приходили вісті і навіть добрі. Ми узнали, що смілиці проникли до морії і розпочали великі роботи. Потім настало мовчання. І з тих пір ми не мали з морії ніяких вістей. А близько року тому з'явився гонець, але не з морії, а з Мордору. Вершник примчав уночі і викликав Дайна до воріт. «Великий Саурон шукає дружби з нами», – сказав він і готовий подарувати нам персні, як у давні часи, а натомість вимагає терміново повідомити, хто такі гобіти і де живуть. Оскільки Саурону відомо, сказав Гонець, що з одним таким ви колись мали справи. Це нам дуже не сподобалося, і ми не дали ніякої відповіді. Тоді Гонець постарався надати своєму грубому голосу медової солодкості і додав – цей ваш знайомий – злодій. Отже, Саурон бажав би, щоб ви заради скромної запоруки дружби відшукали злодія. Саме такі слова він вживав. І забрали в нього, силою чи добром, невеличкого персня, найменшого з украдених ним. Це дурниці, просто примха Саурона. Але виконавши її, ви доведете свою готовність допомагати йому. Знайдіть перстень, і до вас повернуться ті землі, якими володіли ваші пращури. І Морія знову стане вашою, назавжди. Навіть завісті про злодія, чи живий він ще, і дає, вам забезпечено багату нагороду, ласку Саурона. Відмовившись, ви багато втратите. Ну, згодні. Останні слова він просичав, як змія. І всі, хто стояв поруч, здригнулися. Але Дайн відповів так. Я не скажу ані так, ані ні. Мені треба розглянути цю пропозицію і поміркувати, що приховує красива оболонка. Думай, але не зволікай, сказав гонець. Час мій належить мені, і я сам розпоряджаюсь ним, відповів Дайн. Не завжди так буде, перебив його гонець і зник у темряві. З тієї ночі наші вожді не знали спокою. Навіть якби голос гінця не був таким зловісним, ми і так уловили б у його мові загрозу та оману. Бо ми вже знали, що сила, яка відродилась в Мордорі, не змінила своєї суті. А в минулі часи вона не один раз зраджувала нас. Гонець з'являвся двічі, але пообіцяв повернутися у третій і останній раз, ще до кінця року. Ось чому Дайн нарешті послав мене попередити Більбу про підступи ворога і узнати, якщо можливо, чому він так жадає цього персня начебто найменшого славетних. Крім того, нам невідкладно потрібна порада Елронда, оскільки тінь росте і насувається. Ми узнали, що гонці побували також у Дейлі, у короля Бранда, і залякали його. Він може і піддатися. На його східних кордонах вже назріває війна. Якщо ми не дамо ніякої відповіді, ворог може спрямувати підлеглих йому людей і на Бранда, і на Дайна. «Ти прибув сюди дуже вчасно», – сказав Елронд. «Сьогодні ти почуєш усе, щоб зрозуміти наміри ворога. Вам лишиться тільки опиратися. Нехай навіть без будь-якої надії. Але ви не самотні. Ваші тривоги лише частина загальної тривоги західних земель. Перстень. Що ми зробимо з перстнем, найменшим з двадцяти, примхою Саурона? Саме його долю ми маємо зараз визначити». Заради цього вас і покликано сюди. Я кажу покликано, хоча сам не кликав вас, посланці далеких країн. Ви зібралися тут одночасно, хочевидь випадково. Але це не так. Сама доля звела вас, щоб ми і ніхто інший знайшли спосіб урятувати світ від загибелі. І тому сьогодні буде відверто сказано про такі речі, які до нині були доступні лише небагатьом. Перш за все, ви повинні ясно уявити собі, у чому небезпека, а для цього необхідно розповісти всю історію персня від самого початку. З неї я й почну, а закінчать інші. І Елронд звучним голосом почав розповідь про Саурона та про те, як викували персні влади в другу епоху давним-давно. Дехто з присутніх знав цю історію, але лише частково. І на багатьох обличчях відбивалися жах і подив, коли Елрон розповідав про ельфів-ковалів Ерегіону. Їхню дружбу з Борією, їхню жагу до знань, якою скористався Саурон, щоб заманити їх у пастку. Бо в той час він був ще гарним на вигляд, і ельфи, прийнявши його допомогу, вдосконали свою майстерність і розкрили йому всі свої таємниці. А він зрадив їх, намагаючись поневолити ельфів. Взаємно викував він головного персня у надрах Вогняної гори. Але майстер Келембримбер, той, хто створив три ельфійські персні, дізнався про це і сховав свої персні. Спалахнула війна. Регіон було спустошено, а ворота морі замкнулися. Елронд прослідкував шлях персня крізь століття. Але ця історія є в інших книгах, записана самим Елрондом. І тому ми не переказуватимемо її, бо це довга історія, сповнена великих подугів та підлод. Як би коротко не говорив Володар Рівінделу, сонце вже стояло високо в небі, коли він закінчив. Говорив він про Нуменор, його злет та падіння, про повернення королів до середзем'я з морської далечини на крилах бурі. Еленділ високий та його могутні сини Сілдур та Анаріон стали правити новими королістами – північним Арнором та південним Гондором біля гирла Андуїну. Але Саурон Мордорський напав на них, і люди уклали останній союз з ельфами. Дружини Еленділа та Гілгалада поєдналися у Арнорі. Елен промовчав недовго і зітхнув. Я пам'ятаю, як лопотіли під вітром їхні коругви. Це величне видовище нагадувало мені славу минулих днів. Дружину Белеріатну та багато славетних вождів та воєначальників зібралося там. Але не таке прекрасне було те військо, та не настільки численне, як за часів руйнування Тангрод-Дриму, коли ельфи вважали, що знищили зло назавжди. Це було зовсім не так. Ти пам'ятаєш, від подугу не встиг притримати думку, і вона зірвалась у нього з язика. Але я думав, Еленд поглянув на нього, і він, зніяковівши, закінчив: Я думав, що Діл Гілат загинув давним-давно. Вірно, серйозно відповів Елранд. Але я пам'ятаю стародавні часи. Батько мій Еранділ, що народився у Гондоліні, незадовго до його падіння а мати Ельвінг, дочка Дігора, сина Лючієль з Доріату. Я свідок трьох епох серед багатьох поразок та багатьох безплідних перемог. Я був прапороносим Гілгалада та разом з його дружиною бився при Дагрладі, біля чорних воріт Мордору, де ми одержали верх. Бо списові Гілгалада та мечу Еленділа, а й глосу та Нарсілу ніхто не міг протистояти». Я бачив останню сутичку на схилах ородруїну, де загинув Гілгелад та поліг Еленділ, і Нарсіл зламався надвоє. Але й самого Саурона було повержено. Ісілдур уламком батьківського меча відрубав йому палець з та взяв собі. Тут до розмови знову втрутився Боромир. «Так ось яка доля персня! Якщо на півдні про це й знали, то давно забули». Я чув про могутній перстень, що належав тому, чиє ім'я не виголошують, але ми вважали, що він загинув при падінні його першої твердині. Ісільдур взяв його. Це дійсно новина. Прикра новина, сказав Елронд. Ісільдур взяв його, а цього не слід було робити. Перстень треба було кинути у вогонь, у родруїну, що спородив його. Але мало хто помітив, що вчинив Ісільдур. Він один стояв біля свого батька у останній смертельній сутичці, а з Гілгеладом були тільки Керден та я. Ісілдур не послухав наших умовлянь. «Я хочу взяти виру за батька та брата», сказав він, і всупереч нам забрав перстень з собою. Але той не забарився зрадити його та згубити, тому на півночі назвали його прокляттям Ісілдура. Хоча, можливо, смерть Ще не найгірше у порівнянні з тим, що чекало на нього як власника персня. Про цю подію стало відомо тільки мешканцям півночі, та й то не Не дивно, що ти не чув про нього, Боромире. З пастки на ірисній оболоні, де загинув Ісільдур, після довгих поневірянь у горах врятувались лише троє. Один з них, Охтар, зброєносець Ісільдура, зберіг уламки меча Еленділа та приніс їх Валанділові нащадкою сілдура, котрий ще був тоді дитиною та жив тут, у рівень Делі. Але світло Нарсіру згасло, і його не стали перековувати. Я назвав безплідною перемогу Останнього Союзу, але це не зовсім правильно. Просто успіх не закріпили. Саурон був переможений, але не розбитий. Перстень влади загубився, але не був знищений. Чорний замок зруйнований, але підвалини на його збереглися. Їх було закладено за допомогою персня, і вони стоятимуть, поки він існує. Багато ельфів, могутніх людей та їхніх прихильників загинуло у тій війні. Поліг Анаріон, загинув Ісілдур, не було більше Гілгалада та Еленділа. Ніколи більше не бувати подібному союзу меже ельфами та людьми, бо люди множаться а первонароджені в'януть, і відчудження розділили народи. Та й плем'я нуменорців применшилося з тих пір і втратило довголіття. Після Різанини на Ірісній нуменорців на півночі залишилось мало. Їхнє місто Анумінас на озері Евендім опустило і зруйнувалося. Нащадки Валанділа переселились до Фурносту на північних горбах, але й того міста нині вже нема. Люди звуть його ровом мертвих і побоюються ходити там. Таким чином збить люднів та втратив владу народ Арнора, і вороги поглинули його. Залишились лише кургани під зеленою травою. Зате Гондор уцілів і навіть міг частково зрівнятися з Нуменором за часів розквіту. Високі замки зводив цей народ і муровані стіни, і просторі гавані. Крилату корону Гондору шанувало багато народів. Столицею її був Осгіліат, зоряна цитадель на берегах Великої ріки. Збудували вони також Мінас і фортецю Молодого Місяця, на східних відрогах Гіртіні, А на заході, біля підніжжя Білих гір, Мінас-Анор, фортецю Вечірнього Сонця. Там, у Королівському Палаці, квітло біле дерево, що зростили з насіння привезеного із сілдуром за моря. До Нуминору ж воно потрапило з острова Ересеї, а туди з найдальшого заходу, у ті дні, коли світ був молодий. Але швидкоплинне життя людське, і рід мене діла, сина Анаріона, перевівся Біле дерево зів'яло, а кров номинорців змішалася з кров'ю слабкіших племен. Тоді Варта на рубежах Мордору втратила пильність, і прислужники зла зуміли кратькома дістатися до горгороту. Там діждалися вони нагоди, повстали і захопили Мінас і Тіль, і жах оселився там. Тепер називають його Мінас Моргу, або замок Чародія. Тоді Мінас Анов став Мінас Сірітом, замком Варти, і між двома цими твердинями ніколи не щухала війна. А ось Гіліад, що лежав поміж ними, був покинутий, і лише тіні блукають нині серед його руїн. Так було протягом багатьох людських поколінь. Але намісники Мінастіріта стійко тримаються ще й досі, відбиваючи ворогів, обороняючи долину ріки від Аргонату до моря. На цьому та частина історії, яку я мусив викласти, завершується. Бо за часів і першим дура перстень влади зник і три ельфійських звільнилися з-під його неволі. Але нині вони знову під загрозою, адже головний перстень знайшовся. Про те, як це було, хай розповідають інші. Я майже не брав у цьому участі. Елрон замовк, і відразу ж підвівся з місця Боромир, високий, гордовитий. Дозволь володарю перш за все додати дещо про Гондор, бо саме з Гондору я й приїхав. Усім вам корисно буде узнати, що там діється. Мені здається, що про наші справи мало хто знає, а значить, не розуміють також згубних наслідків, якщо ми нарешті не встоїмо. Вірте мені, кров номинорців не вся ще розтрачена. Гордість та відвага Гондору не зовсім ще позабуті. Нашою мужністю стримується натиск диких племен Сходу і страхіття замкнені у стінах Моргули. Тільки це зберігає спокій та свободу на землях, що прикриваємо ми, твердиня Заходу. Але якщо переправи через ріки будуть захоплені, чи я настане черга? А цей час, можливо, наближається. Безіменний ворог заворушився. Вершина Родруїл з губної гори, як ми її звемо, знову оповита димом. Міць чорного володаря зростає, і ми обложені з усіх сторін. Коли ворог повернувся, нас відтіснили з Ітіліену, нашого найдальшого володіння на схід від ріки, хоча ми тримали там форти та збройний загін. А цього року, у червні, з Мордору на нас зненацька напали, і ми знову відступили. Нас було замало, а Мордор уклав союз зі східними племенами та жорстокими харадримами. Але нечисленною перевагою подолали вони нас. Ми зіткнулися з силою якою раніше не знали. Кажуть, нібито походила вона від вершника на великому чорному коні, схожого на тінь у місячну ніч. Де б він не з'являвся, в вороже військо вселялася страшенна людь, а серед нас навіть найвідважніших воїнів долав страх. Коні та люди відступали і вдавалися до втечі. Рештки східних загонів відійшли, зруйнувавши за собою останній міст – який ще зберігся в покинутому Озгіляті. Я був у заслоні, що обороняв той міст, аж поки його не зруйнували. Рятувались ми звідти вже уплав, залишилось нас тільки четверо, серед них ми з братом. Але ми поки що не склали зброю, західний берег Андуїну ще наш. А ті, кого ми заступаємо собою, вихваляють наші подвиги, коли чують про них, але мало допомагають». Лише зрухано можемо ми сподіватися на підмогу з першого поклику. В цю недобру добу мене послали неходженими шляхами з дорученням до Елронда. Багато ліг відміряв я, 110 днів подорожував самотньо. Але я не шукаю військового союзу. Говорять, що сила Елронда в мудрості, а не в озброєнні. Я приїхав за порадою та поясненням складної загадки. Бо напередодні... То наглого нападу брат мій побачив тяжкий сон. Потім той сон повторився, а одного разу приснився також мені. Я побачив, як тмариться небо на сході, гримить зростаючий грім, а на заході ледь же вріє слабке світло, і віддалений, але виразний голос промовляє у імладрісі судилось вам зламаний меч віднайти. Світла рада збереться там, міцніш від моргульських чар. Явлений буде вам темний знак зла, що має прийти. Через прокляття прадавнє на світ впаде віковічна імла. і Іперіан напіврослик сам стане супроти зла. Ми не зрозуміли цих слів та переказали їх батькові нашому, Денатору, наміснику Мінастіріта, бо він обізнаний у науках. Але він сказав лише, що імладрисом у давнину ельфи звали віддалену долину на півночі, оселю, Елронда напівельфа, одного з найславетніших мудреців. Тоді мій брат, зваживши на наше безпорадне становище, сказав, що сон вимагає розгадки, і він готовий вирушити на пошуки і младрису. Але оскільки шлях був непевний та складний, я взяв це на себе. Неохоче відпустив мене батько, і довго блукав я позабутими дорогами. Багато людей чуло про дім Елронда, але мало хто міг показати, де він. «І тут, в домі Ерленда, ти знайдеш розгадку», – сказав Арагорн, підвівши з місця. І кинув на стіл перед Ерландом свій меч, вірніше клинок, зламаний надвоє. «Ось він, зламаний меч!» «Але хто ти? Та що зв'язує тебе з Мінастірітом?» – спитав Боромир, сподовом поглянувши на худорляве обличчя та пошарпаний одяг слідопита. «Це Арагорн, син Архорна». – сказав Елранд. – Рід його сягає по низці поколінь до Ісільдура, зміна з Ітілю, сина Еленділа. Він ватажок до Надані в півночі, нині, на жаль, не численних. – Тоді, значить, це належить тобі? – збуджено викнув Фроду. Скочивши так, немов хтось негайно намагався відібрати в нього перстень. – Він не належить нікому з нас, – заперечив Арагорн але так вже тобі судилося стати на якийсь час носієм його. «Дістань перстень, Фродо», звелів Гендельф. «Час настав. Покажи його». І тоді Боромир збагне загадку до кінця. Запала тиша. Всі очі звернулися до Фродо. Йому раптом стало ніяково та страшно. Дуже не хотілося показувати перстень і навіть торкатися до нього. От якби опинитись миттю далеко звідси, Перстень блищав та переливався, коли він тремтячою рукою показав його усім радникам. Ось прокляття Ісілдура», – промовив Елрента. Очі Боромира зблиснули, коли він побачив золоту дрібничку. Напіврослик, пробурмотів він. Отже, значить, скоро збудеться доля мінастіріта. Але навіщо тоді шукати зламаний меч? У пророцтві нічого не сказано про долю Мінастіріта», – нагадав Арагорн. Але великі події дійсно наближаються. Ці уламки – від меча Еленділа, що зламався у тумить, коли він впав мертвим. Нащадки берегли їх, навіть коли всі інші надбання були втрачені. Бо в давні часи наш народ вірив, що Нарсіл буде перекований, коли знайдеться перстень, прокляття і сілдура. Тепер ти бачиш меч, на який натикає пророцу. Що скажеш? Чи бажаєш повернення дому Еленділа – до земель Гондору. «Мене послали не прохати благодійності, а розгадати загадку», спихою відповів Боромир. «Але нам доводиться скрутно, і меч Еленділа став би нам такою підмогою, на яку ми сподіватися не могли, якби він справді виплив з глибини минулого». І Гондорець знову недовірливо поглянув на Арагорна. Хродо помітив, як Більбо нетерпляче засовувався, відверто обурений за свого друга. І раптом, скочивши, продекламував: Справжнє золото не блищить, хто блукає, не заблукав, дуб коріння пускає вглиб, щоб мороз його не дістав, не зламався під гнітом лід, мудрий лицар, хоч срібна скронь, стіни й світло вийде у світ, а крізь попіл блисне вогонь. Меч, що вістря втратив в бою, перекований буде вмить, а нащадок давніх владик віднайде корону свою. Це може не дуже до ладу, зате доречно, якщо тобі не досить слова Елронда. Коли вже ти заради цього втратив сто днів на мандри, варто добре прислухатися. І біль би знову всівся. «Я склав це сам», – пошутки повідомив він Фродо. «Давно вже, коли він уперше розповів про себе. Знаєш, я вже майже жалкую, що мої пригоди скінчились і я не зможу супроводжувати її у вирішальний момент. Арагор посміхнувся до старого Гобіта і знову звернувся до Баромира. Твою недовіру легко зрозуміти, і я вибачаю тобі. Мало схожий я з Еленділом та Ісілдуром, якими зображають їх величні статуї у чертогах Денетера. Я не Ісілдур, а лише його нащадок. Життя прожив довго і нелегке. Ліги, що віддаляють Гондор від Ревінделу, лише мізерна частка шляхів, що я сходив. Я долав ріки, гірські перевали, перетинав рівнини. Бував також у далеких областях Рун та Харат, де світять незнайомі Сузір'я. Але мій дім, моя вітчизна, це північ. Тут споконвіку жили нащадки Веланділа, з покоління у покоління, від батька до сина, простяглася безперервна нитка. Щастя зрадило нас і народ наш майже повимирав. Але меч завжди знаходив собі нового хранителя. І ще одне я хочу сказати, Боромире. Ми, слідопити з лісів, самотні. Ми лише мисливці. Але здобіччю нашої завжди були слуги ворога. Бо вони є всюди, не тільки у Мордорі. Якщо Гондор служив нездоланною перепоною, то нам дісталася інша доля. Буває зло, від котрого не допоможуть ані міцні стіни, ані люті мечі. Ви мало знаєте про землі за своїми межами. Спокій та свобода, кажеш? Без нас північ не знала б, що це таке. Страх заполонив би ці землі. Але ми заступаємо дорогу темряві, що повзе з безлюдних гір, що приходить крадькома з безпросвітних лісів. Які дороги залишилися проїжджами? Хто охороняв би мирні поля та спокій простого люду, що сидить вдома? якби Донадани дозволили собі відпочити, чи всі поснули вічним сном. Але дякувати нам нікому й на думку не спадає. Подорожні скидають на нас недовірливим оком, селяни нагороджують гузливими прізвиськами. Блукачем звеме на один тувстунець, що мешкає на відстані днини дороги від таких ворогів, що йому вистачило б єдиного погляду, щоб затерпнути від страху, а його рідне селище давно лежало б зруйноване якби не наші невсепущі клопоти. Але нічого тут не вдієш Якщо простаки живуть без страху й турбот, хай залишаються простаками. І без гузду було б виставляти наші зусилля на показ. Так склалася доля мого роду. З року у рік виростала нова трава, але нічого не мінялося. Однак тепер настають інші часи. Знайшлося прокляття і сілдура. Наближається битва. Меч буде відкований знову. І тоді я вирушу до Міна Стіріта. Ось усі повторюють прокляття Ісілдура, сказав Боромир. Але я бачу лише блискучий перстенник у руці напіврослика. Наскільки мені відомо, Ісілдуру загинув ще до початку нашої епохи. Звідки ж мудрі дізналися, що цей перстень той самий? І де він пропадав стільки віків, поки його не приніс сюди такий дивний посланець? Про це буде сказано далі, відповів Елранд. Але не зараз, благаю, владику, втутився Більбо. Сонце вже майже на полуденній вишині, і мені треба чим-небудь підживитись. Я поки що не називав тебе, посміхнувся Елронд. Але хай так і буде. Починай. Розкажи все, що з тобою було. І якщо ти ще не викарбував цю історію у віршованих рядках, можеш казати по-простому. Чим коротшою буде промова, тим скоріше зможеш попоїсти. Гаразд, покивав головою Більбо, як скажеш, так і зроблю. Зараз я відкрию правдиву історію. І якщо дехто чув колись іншу, він скоса глянув на глоїна, то прошу все забути і пробачити. У той час для мене найголовніше було довести своє право володіти скарбом та позбутися прізвиська злодія. Адже зараз я краще розумію, що це означало. Отже, слухайте, як усе починалося. Декому з присутніх історія Більбо була зовсім невідома, і вони слухали з цікавістю, що зовсім не засмутила старого гобіта. Навпаки, він замалював зустріч з горломом у всіх подробицях. Він не пропустив жодної загадки, він охоче дав би повний звіт про бенкет, напрощання та своє зникнення, якби йому дозволили, але Ерлон зупинив його порухом руки. Добре сказано, друже мій, але цього поки що досить. «Нам важливо знати, що перстень перейшов до Фродо, твого спадкоємця. Тепер дамо слово йому». Фродо, на відміну від Більбо, заговорив неохоче. Він коротко виклав події, починаючи з того дня, коли одержав перстень. Кожний крок його шляху з Гобітону до Броду викликав запитання та суперечки. За одним заходом дослідили все, що змогли загадати про чорних вершників. Нарешті Фродо зміг повернутися до свого крісла. Непогано, сказав Більбо. Промова була просто чудовою, якби тебе весь час не перебивали. Я спробував дещо записати, але прийдеться нам з тобою окремо якось, пізніше все уточнити, якщо вже мені треба це описувати. Твій шлях сюди дасть матеріалу на кілька розділів. Так, історія вийшла довга, відповів Фродо, але вона мені здається неповною. Я хочу ще багато чого дізнатися, особливо про Гендальфа. Гелдор із срібної гавані, що сидів поряд, почув його слова. «Ти висловив моє бажання теж», – вигукнув він. «Мудрі можуть мати вагомі докази, щоб вважати знахідку напіврослика тим самим великим перснем, що викликав стільки суперечок. Але тим, хто не має відомостей, це здається сумнівним. Чи не можна отримати якісь докази? І ще, де Саруман? Він обізнаний у всьому, що стосується перснів але його немає серед нас. Яка його думка, якщо йому відомо те, що тут говорили? Твої питання пов'язані одне з одним, сказав Ерланд. Я поки що навмисно їх не торкався, відповідь тобі незабаром дасть Гендальф. Він знає все краще, ніж я. Але йому належить дати останнє, почесне слово, бо в цій справі його роль була найважливішою. Знаєш, Гелдар, зауважив Гендальф, Звістки Глоїна та погоня за Фродо вже свідчать, що знахідка на піврослика дуже потрібна ворогу. Знайдено персень. Поміркуй далі. Дев'ять перснів у Назгулів. Сім відібрано у гномів або знищено. При цих словах Глоїн врухнувся, але нічого не сказав. Де три ельфійських ми знаємо. Залишається це, останнє. Чого ж ворог так прагне одержати його? Між рікою та горою, між втратою та знахідкою, дійсно з'яє провалля віків. Але ця прогалина у наших знаннях нещодавно нарешті заповнилася. Щоправда, на це знадобилося забагато часу. А ворог підступив уже близько. Ближче, ніж навіть я побоювався. Добре тільки, що істина відкрилась йому, певне лише цього року, влітку. Дехто з вас пригадає, як багато років тому, я ризикнув проникнути до оселі Чародія некроманта у Долгулдорі, Гулдорі, таємно дослідив її, і виявилось, що ми побоювалися не дарма. То був ніхто інший, як Саурон, наш давній ворог, що знову надбав тіло та силу. Інші згадають також, що Сароман умовив нас чинити відкритих справ проти нього, отже, ми ще довго обмежувалися спостереженням. Щоправда, коли тінь розрослася, Саруман нарешті передумав, і Рада, зібравши сили, вигнала зло з Чорнолісся. Було це того самого року, коли знайшовся перстень. Дивний збіг обставин, та навряд чи випадковий. Але було вже пізно, як і передбачав Елронд. Саурон також стежив за нами, і поступово готувався відбити удар. Він правив Мордором зміна сморгулу, де мешкають його дев'ятеро служників, поки все не було готове. Тоді, вдаючий нібито тікає від нас, він прокрався до Чорного замку і відкрито заявив про себе. Ми відразу ж зібралися. То була остання рада, бо вже не мали сумніву, що ворог ревно розшукує перстень влади. Ми побоювалися тоді, чи не здобув він якихось відомостей, що невідомі нам. Але Сароман цьому заперечував і знову повторював. Головний перстень ніколи не відшукають у серцзем'ї. У найгіршому разі ворог знає, що нас його немає, і він, як і раніше, десь прихований. Але те, що загублено, може ще знайтись, думає він. Не лякайтеся цього, його надії не справдяться. Хто глибше за мене доходив до всієї цієї історії? До Андуїну Великого кинув перстень, і ріка давно віднесла його у море, поки Саурон чаївся. Там йому і лежати до віку. Гендель замовк, дивлячись понад парапетом галереї на далекі піки млистих гір, у чиїх надрах довго ховалася загибель світу. «І тоді я припустився помилки», знову заговорив він, зіткнувши. «Я дозволив себе заколесати промовами Сарумана Примудрого, а мусив зразу дійти до суті. Тоді не стало б нам так сутужно, як зараз». «Ми всі помилялись», сказав Еллант, «і якби не твої зусилля, тьма, мабуть, вже поглинула б нас. Але кажи далі. З самого початку серце мені щеміло, хоча б з видимих причин. І мені захотілося дізнатися, як ця дрібничка потрапила до горлума, та чи довго він нею володів. Я розумів, що жага до загубленого скарбу незабаром примусить його вилізти з підземелля. Отже, почав стежити за ним, і він з'явився. Але зумів вислизнути від нас і кудись запропав. А потім на жаль, я відклав це діло, вирішив почекати, як ми рішили раніше, любом частіше, ніж годилось. Заклопотаний я не помічав, як збігає час, поки одного разу сумніви мої не пробудилися. Звідки узявся гобітовий перстень? Що робити з ним, якщо страхи мої підтвердяться? Це я мусив вирішити та поки що ні з ким не ділився, знаючи, якою небезпечною може бути невчасна чутка. У довгих війнах з Чорним замком зрада завжди завдавала нам найбільшої шкоди. Трапилося це 17 років тому. Незабаром я помітив, що найрізноманітніші шпигуни, навіть звірі та птахи, скупчуються навкруги гобітанії, і страх мій зріс. Я покликав на допомогу до наданів, і вони подвоїли свої дозори. А Арагорнові нащадкові і Сілдура я відкрив свої думки. І я додав Арагорн. Порадив зловити горлома, хоча й дещо запізно. А оскільки було б справедливо, що помилку і Сілдура виправив його нащадок, то я сам відправився разом з Гендельфом на довгі та безнадійні пошуки. Далі Гендельф розповів, як вони удвох блукали по всій гухомані до самих гір Тіні та врат Мордору. Там ми почули про горлома. Видно, він довго жив у тих похмурих горах але самого його не знайшли. Нарешті я впав у розпач і знову став міркувати про випробування, що могло б замінити свідоцтво Горома. Сам перстень міг відповісти, які в нього якості. Я згадав слова Сарумана на раді, до яких у той час я не прислухався. Тепер вони ясно заброніли у пам'яті. «Дев'ять, сім та три», – сказав він. «Кожний був оздоблений каменем. Тільки перстень влади нічим не прикрашений». Нібито зовсім простий. Але Ковач викарбував на ньому такі знаки, котрі знавець, можливо, зуміє помітити й прочитати. Які це знаки? Саруман не сказав. Хто тепер міг би знати їх? Сам майстер. А Саруман? Хоч які великі його знання, він мусив був черпати їх з якогось джерела. Втім, хто ще, крім Саурона, торкався персня перед тим, як він пропав? Тільки Ісільдур Додумавшись до цього, я полишив полювання та поквапився до Гондору. У давнину членів нашого братства зустрічали там привітно, особливо Сарумана. Він часто й подовго гостював у намісників. Але мене намісник Денето зустрів не так приязно, як раніше, і дуже неохоче дозволив попрацювати у сховищі сувоїв та книг. Якщо тебе цікавлять, як ти кажеш літописи часів заснування міста, читай, сказав він. Для мене ж минуле зовсім не темне, а сьогодення турбує набагато більше. Але якщо тільки ти не перевершуєш вмінням Сарумана, котрий довго працював тут, тобі не знайти нічого такого, чого не знав би я, хранитель всієї мудрості Гондору. Так сказав Денетор. А втім, у його сховищах є чимало рукописів, які нині здібні прочитати, лише одиниці, навіть серед найвченіших, бо і письмена, і мови вже позабуті. Знай же, Боромири, у Мінастіріті лежить досі ніким, гадаю, не читаний після загибелі останнього короля, крім мене та Сарумана, Сувій, написаний рукою самого Ісілдура. Адже по війні з Мордором він не відразу пішов на північ, як вважалося досі. На півночі, можливо, перехопив його Боромир, але в Гондорі всі знають, що він спершу навідався до мінас Ангору та пожив у свого племінника Менеділа, наставляючи його, перш ніж доручити йому кермо влади у Південному королівстві, У ті дні він сам і посадив останній пагін біло дерева, на згадку про свого брата. «Тоді ж він і склав цей сувій», – сказав Гендель. «Про що в Гондорі, мабуть, забули. йдеться у ньому про перстень. І ось що пише Ісілдур. Великий перстень віднині належить Північному королівству. Але треба залишити запис про нього також у Гондорі, де теж живуть нащадки Еленділа, на випадок, якщо пам'ять про нього згладиться. Далі Ісілдур дає опис персня. Він був гарячий, коли я взяв його, розпечений, мов вугілля у горні, і опалив мені руку, біль від опіку досі не вгамувався. Але зараз, коли я пишу ці рядки, перстень же вистих і немов мов поменшав, хоч залишився красивим та досконалим. Напис, що був спочатку яскравим, тепер ледь помітний. Він зроблений знаками ельфів регіону, бо письмена Мордору недоречні для такої тонкої роботи. Але мова мені невідома. Думаю, що це мова чорних земель, бо звучить вона грубо і незвично. Які злі закляття тут викарбувані, не знаю. Але наводжу тут точну копію напису, щоб не зник він без сліду. Можливо, перстню не вистачає жару ворожої руки, що хоч і була чорніша за головню, але гаряча, як вогонь. Це й згубило гілгалада. Може, якщо перстень нагріти, напис проступить знову. Але я не наважуюсь ризикнути, бо не хочу зіпсувати єдине прекрасне з усіх творінь Саурона. Він дорогий мені, хоч я й заплатив за нього великим болем. Коли я прочитав ці слова, мої дослідження скінчилися. Ісілдурс здогадався вірно. Напис був дійсно зроблений мовою Мордору, а зміст його мені відомий здавна. Бо у той день, коли ворог вперше надів перстень, Калебримвер, що створив три ельфійські, зразу ж відчув це та спримігся здалеку почути, які слова вимовляє Саурон, проникнувши у такий спосіб до його зловісних подумів. Я поспішно розпрощався з Денетором і вирушив на північ, але по дорозі мене наздогнали звістки з Лорієну. Арагорн викрив істоту на ім'я Горлом, неподалік звідти. Ось чому я вирішив спершу зустрітися з ним та вислухати його. Які небезпеки чігали на Арагорна на цьому полюванні, мені й подумати страшно. Не варто згадувати про це, сказав Арагорн. Кому довелося спинитися біля самих чорних врат чи на отруйних луках Морглу, то й небезпеки не мене. Я теж врешті-решт покинув полювання та завернув у зворотній шлях. І ось тоді, завдяки щасливому випадку, я несподівано знайшов, що шукав – відбитки босих ніг біля милистого ставка. Слід зовсім свіжий, вів не до Мордору, а від нього. Я простежив той слід уздовж краю гиблих боліт. І нарешті у півсутіні натрапив на горлума. Він ховався у стоячому болоті, визираючи щось у воді. Я схопив його. Він був мокрий, весь у зеленій твані. Боюсь, любові поміж нами ніколи не буде. Він кусався, і я поводився з ним без особливої чемності. І нічого більше не одержав я від горлума, крім відмітень його зубів. Дорога додому стала найважчою частиною походу. Полонений вимагав догляду вдень день і вночі. Вести його можна було тільки на привязі, він вдавався до різних штук поки не посмирнішав від голоду й спраги. Так, тягнучи його, ледве дістався я до Чорнолісся, та, як умовлялись, здав на руки ельфа. Я був радий позбутись його компанії. Дуже від нього тхнуло чимось огидним. Сподіваюсь, мені більше не доведеться з ним спілкуватись. Але Гендальф якось ухитрявся вести з ним довгі бесіди. «Так, довгі та втомливі, підтвердив Мах, проте корисні». Розповідь горлома про втрату персня співпала з історією, котру сьогодні вперше відкрито сповістив нам більбо. Правда, це не дуже важливо, бо я вже здогадувався й сам. Але узнав я також, що перстень потрапив до горлома з вод великої ріки, поблизу ірісної оболоні, і володіє він ним довго, багато поколінь його малорослого племені змінилось відтоді. Перстень наділив горлома нечуваним довголіттям. А таку владу має лише один з них – головний. Якщо ж і цього не досить, гелдере, є ще одне випробування. Я вже згадував про нього. На тому самому персні, що ти зараз бачив, круглому і нічим не оздобленому, можна прочитати знаки, що збереглися у Сувої і Сілдура. Якщо набратись духу та кинути цю золоту дивничку у вогонь. Я зробив це і прочитав. Аж Насх Дурбатлук Ашнах Шимбатул, ашнах Тракатлук. Арбурц Кримтатул. Голос ма раптом дивовижно змінився, зазвучав грізно, ладно та жорстоко. Тінь промайнула по сонцю у галереї на мить споночило. Всі здригнулись, а ельфи затулили вуха долонями. Ніхто донині не насмілювався говорити він ладрисі цією мовою, Гендель Фесірий», – сказав Елеронт, коли тінь розвіялась, та всі присутні на раді полегшено зіткнули. «Сподіваємося, що такої надалі не скоїться», – відповів Гендель. «І все ж я не прошу вибачити мене, владико Елеронт, бо якщо ми не бажаємо, щоб мова ця зазвучала по всьому заходу, давайте визнаємо, відкинувши сумніви, що мудрі мають слушність, і цей перстень – справжній скарб ворога». Прийнятий злістю та наділений чималою часткою його колишньої сили. Від чорних літ збереглися слова, що їх чули ковалі регіону, коли збагнули, що їх зраджено. Єдиний перстень, щоб усіх поєднати і темною волею міцно скувати. Знайте також, друзі мої, я вивідав від горлома ще дещо. Говорив він неохоче, та не зрозуміло але шлях його поза сумнівом проліг через Мордор, де з нього витиснули всі відомості. Таким чином ворог дізнався, що перстень влади знайдено, що він довго знаходився у Гобітанії і відразу ж пустив по сліду своїх служників. Вони гнались за перстнем майже до самих дверей Рівінделу, а невдовзі ворога сповістять, може, саме у цю мить сповіщають, що перстень тут, у нас. Всі сиділи мовчки, поки нарешті не заговорив Боромир. «Ви кажете, цей горлом – маленька потвора? Маленька потвора, але великий лиходій. Що ж далі було з ним? Як ви розпорядилися його долею?» «Посадили до в'язниці, оце й усе», – сказав Арагорн. «Він багато страждав. Його безперечно піддали тортурам, і страх перед Сауроном гнітить його серце». А все ж таки я радий, що він під замком у пильних ельфів Чорнолісся. Велика злість надає горломові наснаги, якої годі очікувати у такому хирлявому і старезному тілі. Залишаючись на волі, він міг би натворити ще чимало капистий. І я впевнений, що його могли б відпустити з Мордору тільки з якимось дорученням. Лихо, лихо вигукнув Леголас, і на його прекрасному обличчі відбився глибокий жаль. Тепер я мушу передати свої звістки, вельми сумні. Але лише зараз я збагну, наскільки вони погані. Смеагору, що його інакше звуть Горломом, утік. Втік, скрикнув Арагорн. Так, новина й справді погана. Нам ще доведеться гірко пожалкувати за цим. Але як же могли піддані Трандуїла дати такого маху? Не через недбалість. А скоріше через надмірне добросердя, сказав Легалас. До того ж, бранець, мабуть, одержав допомогу зовні. Здається, ворогу відомо про наші справи більше, ніж нам хотілося б. На прохання Гендельфа ми стерегли бранця вдень і вночі, хоч це було нелегко. Але Гендельф сказав, що Гурум ще не зовсім безнадійний, отож нам жалко стало тримати його постійно у підземеллі, де його думки поверталися до звичного чорного ладу. «Зі мною ви поводились не так люб'язно», – зауважив Глоїн, і очі його зблиснули при згадці про підземелля короля ельфів. «Гей, гей, не варто відволікатися, шановний Глоїне, втрутився Гендальф. То було прикране порозуміння, і воно давно вже залагоджене. Якщо ельфи та гноми почнуть розбирати взаємні образи, то раду можна розпускати. Глоїн підвівся, вклонився, і Леглас вів далі. У добру погоду горлома виводили на лісову галявину. Посередині її росло високе дерево, куди він любив залазити. Ми дозволяли йому видаратися до найвищої гілок, де на нього повівав свіжий вітерець. Але біля кореневища дерева завжди стояла сторожа. Якось він відмовився спускатись, а сторожі не хотілося лізти до гори та знімати його. Він би ухутрявся чіплятися за гілля ногами й руками. Тому вони до ночі залишились там чатувати унизу. Саме тієї літньої ночі, без місяця зірок, на нас несподівано напали орки – люта й численна ватага. На щастя, то були гірські орки, що не звикли воювати у лісі. Ми відігнали їх, але витратили на це багато часу. Коли бійка вщухла, виявилося, що горлом утік, а вартових його вбито чи взято у полон. Тоді стало ясно що напад був влаштований заради визволення Горлума, і він знав про нього заздалегідь. Звідки – незрозуміло. Одначе Горлум дуже хитрий. А ворог має багато поплічників. Зловорожі істоти, вигнані у рік перемоги над драконом, повернулись і розподилися. тимто й ліси, крім наших володінь, знову заслуговують на назву Чорнолісся. Розшукати Горлума не вдалося, його слід ми відрізнили серед слідів Ватаги. Він рів на південь, у глиб лісу, але незабаром зник. Продовжувати погоню ми не ризикнули. Занадто близько від долу Гулдору. А це місце нечисте, Ми туди не ходимо. «Граст, утік то й утік», – сказав Гендальф. нема в нас часу знову шукати його. Хай робить, що хоче». Але, можливо, він ще зіграє таку роль, якою не передбачав ані він сам, ані Саурон». А тепер я відповів на решту запитань Гедора. Отже, де Саруман? Чи помагає він нам у скрутний час? Це я мушу викласти з подробицями, бо цю історію чув досі тільки Елранд, та й то скорочено. А проте вона може вплинути на наше рішення. Отже, ось вам останній за часом новітній розділ повісті про Перстень. Наприкінці червня я знаходився у Гопітанії але перечував потайне наближення якоїсь небезпеки, і тривога погнала мене до південного кордону цієї маленької країни. Там мені передали новини про війну та поразку Гондору, а коли я узнав про появу чорної тіні, холод пронизав моє серце. Зустрів я лише декількох біженців з півдня, і хоч як вони не давали, бо то все гаразд, мені здалося, що таємний страх мучив їх. Потім я завернув на північний схід. Проїхав по зеленому шляху та недалеко від Бригори зустрів мандрівника, що відпочивав на траві край дороги, поряд пася Йокін. То був Радагасткарий, що жив колись у розгобелі біля меж Чорнолісся. Він належить до нашого братства, але я не бачив його багато років. Гендальфе, вигукнув він, а я саме тебе шукаю. Тутешні місця я знаю погано. Мені тільки сказали, що тебе можна знайти у дикій області з дивною назвою Край Це вірно, відповів я Але при зустрічі з мешканцями краю не вживай подібних виразів Ти зараз на його межі Навіщо ж я тобі потрібен? Видно, у важливій справі Адже ти ніколи не любив подорожувати без особливої потреби Я маю до тебе негайне доручення і новини прикрий Тут він оглянувся, немов огрожі мали мати вуха і прошепотів Дев'ятка покинула свою фортецю Вони потай переправились Через Андугін І посуваються на захід У вигляді вершників Одягнених у чорне Ось чого я несвідомо побоювався А Радагаст вів далі Ворог, напевне, має у чомусь велику потребу Але навіщо він послав Дев'ятку У таку далечину та глушину Не візьму до тями Що ти маєш на увазі, спитав я Мені сказали, що вони всюди розпитують про цей самий край. Він же жагобітання, додав я спокійно, але серце моє защеміло. Бо навіть мудрому страшно думати про зустріч з персненосцями, коли всі вони зберуться докупи під проводом свого страхітливого ватажка. Колись давно він був могутнім володарем та чарівником, а нині розсіває навколо себе смертельний жах. «Хто ж сказав це і хто послав тебе?» – спитав я. «Саруман Білий», – відповів Радагаст. І він звелів сказати, що готовий допомогти, якщо знадобиться, але ти мусиш вирушити до нього відразу, інакше буде запізно. Я зрадів. Саруман Білий – найсильніший з нашого братства. Радагаст, звісно, поважний мах, здібний майстерно міняти форми та кольори. Він обізнаний у травах і тваринах а його улюбленці – Пернаті. Але Саруман багато років студіював мистецтво ворога та допомагав нам стримувати його. Саме згідно з задумом Сарумана ми вигнали Чародія з долу Дуру. Саруман міг знайти який-небудь спосіб зупинити Дев'ятку. «Я поїду до Сарумана», – вирішив я. «Тоді виїжджай негайно», – порадив мені Радагас. «Адже я згаяв багато часу, поки розшукував тебе, а події не чекають». Мене попросили зустрітися з тобою не пізніше маківки літа, а вийшло тільки зараз. Навіть якщо ти від'їдеш без звелікань, то ледве встигнеш зустріти Сарумана перш ніж Дев'ятка відшукає потрібну їм країну. І я сам повертаюся відразу ж. З тими словами він скочив на коня, збираючись вирушити. «Стривай, не зупинив я його. Нам знадобиться і допомога від тебе, та від будь-кого, хто згоден допомогти». Сповісти всіх дружніх до тебе тварин та птахів, хай приносять до Ортхангу вісті про все, що може стати у пригоді Сарамону та Гендельфу. «Все зроблю», – пообіцяв він, і помчав так, немов усі дев'ять ревершників доганяли його. Я не міг відразу зробити так само. Того дня я довго їхав вверхи, втомився, та й коню моєму був потрібний відпочинок. Крім того, треба було все як слід розміркувати. Я зупинився на ніч у Бригорі і вирішив, заради збереження часу, не заїжджати до губитанії. І ніколи ще я не припускався більшої помилки. Щоправда, я написав до Фродо листа і доручив, моєму і доручив моєму приятелеві хазяїну заїзду відіслати його. На світанку я поїхав, і чимало часу минуло, поки мені вдалося дістатися до Великого Сарумана. Ізенгард лежав на півдні, в кінці кряжа імлистий гір, неподалік від плоскогір'я Рухан. Боромир може й пояснити вам, що це простора відкрита рівнина між імлистими горами та найпівнічнішими відругами Ерет Німрас, Білий Гір, де стоїть його рідне місто. А Ізенгард це кільце стимких скель, що охоплює. Нерукотворною стіною невелику долину. Посеред долини височіє кам'яна вежа Ортханг. Будували її у давні часи, не Саруман, а Номенорці. На вигляд вона схожа на високу скелю і приховує багато секретів. Увійти туди можна лише крізь єдині ворота у стінах Ізенгарду. Пізно ввечері наблизився я до цих воріт, схожих на Велетенську арку у скелях. Їх охороняли численні вартові, але брамників попередили про мене. Вони сказали, що Саруман чекає. Я проїхав під аркою. Ворота безгучно зачинилися за моєю спиною, і я раптом відчув несвідому тривогу. Все ж таки я під'їхав до Орхтангу. Піднявся по сходах, а там Саруман зустрів мене з розкритими обіймами і провів до своїх покоїв високо над землею. На пальці в нього я помітив перстень. Отже, ти тут, Гендальфе, сказав він поважно. А в очах його заметушився вогник, Немов у душі він холодно сміявся наді мною. Так, я тут, заради твоєї допомоги, Саромен Білий. Це імення, здається, роздратувало його. Він кинув глузливо. Ось воно як, Гендальфе Сірий, заради допомоги. Рідко можна почути, щоб Гендальф Сірий прохав допомоги. Адже він такий розумний та хитромудрий, вештається всюди та втручається у всілякі справи, навіть куди й не просили. Я гляну на нього з подивом. Але якщо мене не вшукали, то зараз починаються події, котрі вимагають від нас спільних зусиль. Можливо, сказав він, тільки ця думка пізно прийшла тобі в голову. Хотів би я знати, як довго приховував ти від мене, голови Ради справа надзвичайної важливості. І що примусило тебе покинути своє лігвисько у обітанії? «Дев'ятка з'явилась у світі», – відповів я. «Вони перейшли ріку», – так сказав мені Радагаст. «Радагаст карий», – засміявся Саруман, не приховуючи більше свого презирства. «Радагаст – приборкувач птиць, Радагаст – простак. Радагаст – дурний». А все ж таки йому вистачило гузду зіграти ту роль, котру я йому визначив. Бо ти з'явився, а саме цього я й прагнув. Тут ти залишишся, Гендальфі сірий і відпочинеш від блукань. Бо я – Саруман Мудрий, Саруман майстер перснів, Саруман різнобарвний. Тоді я помітив, що броня його тільки здавалося білим, а насправді було виткане різнокольорових ниток, що при кожному русі ми та переливалися, засліплюючи очі. «Білий мені подобався більше», – сказав я. «Білий», – посміхнувся він, – «це добре для початку». Білу тканину можна пофарбувати, білу сторінку можна записати, а біле світло можна розщепити. І тоді вони більше не будуть білими. А той, хто готовий зламати річ, щоб збагнути її суть, Зійшов зі стежки мудрості. Можеш не розподякувати передо мною, немов я один з тих дурнів, що тобі стають за друзів, сказав він, я викликав тебе сюди не для того, щоб вислуховувати твої доручення, а щоб запропонувати тобі вибір. І він підвівся та почав промову, яку безперечно підготував заздалегідь. Стародавні віки минули, третя епоха завершується, настають нові часи. Час ельфів минув, а наш час наближається. Світ переходить до рух людських, і ми мусимо правити ними. Але для цього потрібна влада, сила для влаштування світу згідно з нашою волею, заради того добра, яке можуть передбачити лише мудрі. «Слухай же, Гендальфе, мій старий дружий соратнику», – сказав він, підходячи ближче та пом'якшивши голос. «Я сказав «ми», бо сподіваюсь, що ти приєднаєшся до мене». Нині народжується нова сила. Проти неї не допоможуть учорашні способи та союзи. Не можна сподіватися ні на ельфів, ні на номенорців, що вимирають. І перед тобою, перед нами залишається єдиний вибір – приєднатися до цієї сили. Це буде мудрий вчинок. Гендельфе. На цьому шляху оживуть надії. Перемога тої сили близька. І ті, хто допоможе їй, будуть щедро винагороджені. Її приплив підніме також її випробуваних друзів, а мудреці на зразок нас з тобою можуть, набравшись терпіння, взяти її до своїх рук, спрямувати. Ми можемо почекати. Ми приховаємо свої справжні наміри. Можливо, нам прийдеться оплакувати зло, неминуче на цьому шляху. Але все виправдає висока кінцева мета. Знання, влада, порядок. Усе те, до чого ми так давно і даремно пориваємось, і в чому нам скоріше заважають, ніж допомагають наші слабкі чи ліниві друзі. Не мусить бути і не буде зміни у наших задумах, а лише у засобах їх досягнення. Сарумане, перебив я його. Промови подібного гатунку я чув уже раніше, але тільки з вуст посланців Мордору. Промови, що розраховані на ошукання невігласів. «Невже ти жадав заманити мене у таку далечінь, тільки щоб томити мій слух? Не вірю!» Він скоса поглянув на мене і подумавши промовив «Отже, бачу, ці мудрі міркування до тебе не доходять. Шкода, вдамося до інших заходів». Він поклав свою чіпку руку мені на плече і прошепотів. «А чом би ні, Гендальфе? Чом би ні, перстень влади?» Якщо ми одержимо його, влада перейде до нас. Ось справжня причина нашої зустрічі. Бо в мене на службі чимало зірких очей, і я впевнений, що ти знаєш, де зараз цей скарб. Чи це не так? Інакше навіщо див'ять його бітання, і які справи там маєш ти? При цих словах він вже не зумів стриматись, і жадоба неприховано зблиснула в його очах. Саруман, сказав я, відсахнувшись, – «дві руки не можуть володіти перснем одночасно, і ти це добре знаєш. Не старайся говорити «ми». Персня я не віддам і навіть не скажу нічого про нього тепер, коли з'ясувалися твої наміри. Ти був на чолі Ради, але лише зараз показався без маски. Отже, нам пропонують вибрати – Саурон чи Саруман. Я не згоден ні з тим, ні з другим». «Що ти ще можеш мені запропонувати?» Він зразу став холодним та жорстким. «Так, – сказав він, – я не очікував, що ти зробиш мудрий вибір навіть заради власної користі. Я дав тобі можливість добровільно допомогти мені, позбувшись багатьох прикрошів. Третій вибір – це зостатися тут до кінця». «До якого кінця?» «Поки ти не відкриєш мені, де головний перстень». Якось вже я зумію переконати тебе. Чи поки я сам не знайду його та зможу на дозвіллі зайнятися справами простішими наприклад, обрати пристойну винагороду Гендліфу і сіруму за непідступність та зухвальство. Можливо, це буде не так вже й просто, сказав я. Він засміявся. Я бадьорився дарма, і він це знав. Мене схопили і відвели до верхньої площадки орхтангу звідки Саруман спостерігав зірки. Дістатись туди можна лише по вузьких східцях з багатьох тисяч сходинок. І земля з височини, здається, дуже далекою. Я пам'ятав, яка ця долина була красива, зелена. Нині вона вкрита вирвами та кузнями. Вовки та орки походжають по Ізенгарду, бо Саруман збирає власне військо. Поки що із заздрощів до Саурона, а не для служіння йому. Клуби диму висіли над майстернями, окутуючи орхтанг. Я стояв один на вежі, немов на острові, серед хмар, і не було мені порятунку, і гіркі були мої дні. Мене пронизував холод, а я міг зробити лише кілька кроків туди й назад, розмірковуючи про появу чорних вершників на півночі. У тому, що дев'ятка дійсно з'явилась, я був упевнений. Саруман міг наприхати, але задовго до нашої зустрічі я вже одержував цілком вірогідні звістки. Я дуже боявся за своїх друзів у Гобітанії, але все ж таки сподівався, що Фродо вирушить відразу ж, як одержить мого листа, і дійде до Рівінделу раніше, ніж почнеться небезпечна погоня. Але і страхи мої, і сподівання виявилися невиправданими. Понадіявся я на ретельність одного товстуна з бригори, а боявся хитрощів Саурона. Але товстун, що торгує пивом, мусить виконувати разом занадто багато замовлень, а влада Саурона, видно, поки що менша, ніж він хоче нас переконати. Але у пасті, на самоті, за стінами Ізенгарду, нелегко здогадатися, що мисливці, перед якими будь-хто біжить чи падає ниць, зазнають поразки у далекій Гобітанії. «Я бачив тебе», – раптом вигукнув Фроду, Ходив туди-сюди і місяць освічував твою голову. Гендельф з подувом поглянув на нього. Мені це приснилось, пояснив Фродо, а зараз щось раптом згадалося. Це вже давно було, десь у перші дні мандрівки. Ну, значить, сон запізнився, сказав Гендельф. Зараз скажу чому. Я потрапив до скрути. Всі мої знайомі визнають, що таке трапляється рідко. Тому мені важко пережити, коли щось не вдалося. Гендельфа сіру зловили, як муху, в зрадницьке павутиння. Але навіть дуже майстерні павуки, бува, прийдуть слабку нитку. Спочатку я думав, чого без сумніву саме й бажав Саруман, що Радагаст теж зрадник. Але при зустрічі я не помітив нічого фальшивого, ні у його погляді, ні у голосі. Інакше б зовсім не послухався його, або діяв би обережніше. Саруман розумів це, а тому приховував свої справжні наміри та підманув товариша. Бо дарма було б пробувати схилити чесного Радагаста до зради. Він повірив, що доручення важливе, а тому переконав мене теж. Але з тієї ж причини задуми Сарумана були приречені на невдачу. У Радагаста не було не виконати моє прохання. Він попрямував до Чорнолісся де колись дружив з багатьма, тоді гірські орли розлетілись на всі боки й видавились з біговіськовоків та збори орків та дев'ятьох вершників, що нишпирили по різних землях. Почули вони також про втечу горлума отож відрядили гінця розшукати мене та сповістити все це. Аж ось, одної місячної ночі, наприкінці літа, Гвайхор, повелитель вітрів. Чиї крила найпруткіші серед племені великих орлів, непоміченим, прилетів до Ізенгарду і побачив мене на вежі. Ми змовились, і він виніс мене раніше, ніж Саруман схаменувся. Я був уже далеко, коли з воріт Ізенгарду кинулись на вздогін вовки та орки. «Чи далеко ти можеш віднести мене?» – спитав я у На багато ліг», – відповів він, – «але не до краю землі». Мене послали переносити новини, а не вантажі. «Значить, мені потрібен добрий кінь», – сказав я. «Найшвидкіший, бо ніколи раніше я не мав такої потреби у швидкості». «Тоді я віднесу тебе до Едорасу, до володінь Ярла Рохана, сказав він. «Адже це зовсім недалеко. Я зрадів. На рівнині Рохан, Україні, званій Маркові, вершників, живе народ» що знане, як повелителі коней, за незрівняне вміння об'їжджати цих шляхетних тварин. Вони, пасуть величезні табуни між імлистими та білими горами. «Чи можна ще на твій погляд довіряти цим людям?» – спитав я Гвайхора, «бо зрада Сарумана зробила мене недовірливим». «Кажуть, нібито вони щорічно сплачують мордуру Данину кіньми», – так відповів Орел, «хоч під яєрмов ворога поки що не підпали». Але якщо Саруман, як ти стверджуєш, вдався до злу, тоді їхня доля збудеться незабаром. Орел опустив мене на землю Рохану ще досвіду. Але історія моя виходить занадто довгою. Отож її закінчення я скорочую. Невдовзі я виявив, що зло встигло попрацювати у Рохані теж. Саруманова неправда оповила ярла. І він не захотів прислухатись до моїх засторог. Він звелів мені вибрати коня та забиратись геть. Тоді я вибрав коня собі по душі, чим боляче уразив душу Ярла. То був найкращий кінь з усіх його табунів. Чогось подібного мені ще не доводилось бачити. Тоді це і справді має бути чудове створіння, зауважив Арагорн. Якщо Саурон одержує від них Данину кіньми, це звістка сумніша, ніж інші більш важливі події». Коли я востаннє був у Рохані, нічого подібного не було. «Немай зараз, готовий поклястися», – сказав Боромир. «Це брехня», – яку вигадав ворог. «Я знаю людей Рохану, вірних і відважних, наших союзників. Колись вони одержали свою землю удар від Гондору. Тінь Мордору простягається далеко», – заперечив Арагорн. «Саруман оповитий нею, Рохан в облозі. Хто знає, що ти знайдеш там, коли повертатимешся?» Тільки не це наполягав Боромир. Вони не відкупляються кіньми. Там коней люблять на рівні з людьми, і коні на це заслуговують. Тому що плем'я Ерлінгів, як і порода їхніх коней, склалася далеко від володінь Тіні ще за давніх світлих часів. Це вірно, підтвердив Гендальф. І серед їхніх коней знайшовся один, який міг би народитися у пору юності світу. Скакуни дев'ятки йому на рівня. Він швидкий, мав вітер, та невтомний. Його назвали Кінебур. У він лисіє, як срібло, а вночі здається невидимим і ходав в нього легка. Ніхто ще не об'їжджав його, але мені він підкорився і домчав до Габітанії неймовірно швидко. Я вирушив, коли Фродо виходив з дому, а прибув, коли він дістався до могильників. Але у дорозі я ніяк не міг позбутися страху. Чим ближче до півночі, тим частіше я чув про вершників. Та хоч відстань між нами щодня скорочувалась, вони все ще випереджали мене. Я узнав, що вони розділились. Одні зостались на східнім кордоні, неподалік від зеленого шляху, а інші проникли до краю співня. Я примчав до Гобітанії і не знайшов фроду. Зате я побалакав зі старшим Гемджі. Багато слів і мало змісту. Його хвилювали головним чином вади нових власників торби на Кручі. «Не до смаку мені зміни, не для мого це віку», – вурчав він. «А тим більше зміни на гірше». І ще не раз він повторював «зміни на гірше». «Гірше», – сказав я йому, – «значення цього слова ти поки що не знаєш. Ізичу тобі ніколи не узнати» але з потоку його промови я нарешті вивів, що Фродо вирушив лише тиждень тому і того ж вечора у Гобітоні побував чорний вершник. Я дуже занепокоївся і кинувся на пошуки. Забоча я знайшов у стані гарячкового збудження немов мурашник, розворушений києм. Я заїхав до стрункової яруги і застав пустку в домі. Двері зламані на ганку кинутий плащ Фродо. У повному вічі я не затримався, щоб довідатись докладніше, на жаль, бо я відразу втішився б, а поїхав посліду вершників. Це було складно, вони знову розділились, і я не знав, що діяти. Але хтось з них, певно, попрямував до Бригори. Отож я і поїхав за ними, розмірковуючи, що сказати хазяї нові заїзду. Гаразд, Барбарисе, думав я, якщо гобіти постраждали з твоєї провини, я з тебе юшку зроблю, у казані зварю. Він приблизно цього й очікував, глянувши на мене. Миттю бухнувся долівку і відразу скис. Що ти з ним зробив? – з переляком крикнув Фродо. Він насправді був до нас дуже добрий і зробив усе, що міг. Не бійся, – посміхнувся Гендальф. – Я його навіть не вкусив. Так, порикав трошки. Коли трясця його відпустила, я на радощах пригорнув його до себе. Як це сталося, я не міг тоді уяснити. Але було просто чудово, що ви прийшли до Бригори попередньої ночі та пішли звідти разом з Блукачем. «Блукач з ними!» – скрикнув я радісно. «Так, пане, боюся, що з ними!» – пробулькотів Барбарис, не зрозумівши мене. Він до них нав'язався, ніяк не віднадиш. Отож вони його найняли. Вони взагалі поводилися дуже дивно. Примхливо, я б сказав. «Осел, дурник!» «Тричі, шановний барили», – вигукнув я. «Та це найкраща новина з усіх, що я чу, від середини літа. Вона варта золотої монети, або й двох. Хай буде віднині на сім літ пиво твоє неперевершеної якості. Сьогодні я буду спати спокійно в перше з найдавніших часів». Отже, я переночував у заїзді, здивований, куди могли подітись чорні вершники. До бригори, видно, завітали один чи двоє з них. Однак, уночі все стало ясно. Щонайменше п'ятеро вершників налетіли з заходу, та, поваливши ворота, бурою пронеслись по бригорі. Народ там ще й досі трясеться і жде кінця світу. Я піднявся ще до ранку і пішов за ними. Точно не скажу, але, здається, Склалося так. Їхній ватажок сховався десь на південь від бригори. Двоє інших прокралися до селища, а ще четверо – до Гебітанії. Але зазнавши поразки у бригорі та струмкої ярузі, вони з'явилися перед своїм вождем з новинами і тимчасово передоручили стеження за трактом яким-небудь шпигунам. Потім ватажок послав когось з них навпростеть через ліси на схід, а сам – з усіма іншими розлючений помчав до тракту. Я летів до вітровії як вітер і прибув туди на третій день перед заходом сонця, але чорні вершники мене випередили. Почувши, що я спалахнув гнівом, вони відступили, не насмілившись почати бійку при денному світлі, але оточили вершину і вночі напали на мене у старому кільці стін Амонсулу. Мені було тяжко, Такого бурхливого полум'я не бачила та гора відтоді, коли на ній палили сигнальне багаття. На сході сонця я вислизнув від них та попрямував на північ. Більше я нічого не міг зробити. Шукати тебе в глушині Фродо, маючи за спиною всю дев'ятку, було б завданням і даремним, і божевільним. До того ж з вами був Арагорн. Тому я задумав відвернути на себе увагу частини вершників і щонайшвидше доїхати до Рівенделу. Вислати до вас допомогу. Четверо вершників дійсно поїхали за мною, але невдовзі завернули назад. Мабуть, доброду. Це трохи полегшило ваше становище на вітровії ви зустріли тільки п'ятьох з дев'ятки. Я досяг нарешті мети далеким і важким шляхом угору погримучій та через етенські багнища, а потім униз, цілих 14 днів пішої ходи. Їхати верхи по кам'янистих пустощах тролі важко, тому я відпустив тінебора. Він повернувся до свого господаря, але ми вже міцно подружились, і якщо знадобиться, він з'явиться на мій поклик. Так вийшло, що я прибув до рівенделу лише на три дні раніше, ніж перстень. Але виявилось, що тут уже все відомо, і це було вельми доречним. Ось Фроду, уся моя оповідь. Хай Ерланд та всі радники вибачать мені довгу промову, але досі не бувало такого, щоб Гендельф порушив слово та не прийшов, коли обіцяв, і хранитель персня мав право знати, чому це сталося. Тепер історію викладено до кінця, але головне завдання ще не розв'язане тут зібралися ми, тут також і перстень. Що ж нам робити з ним? Запанувала тиша. Нарешті Ерланд промовив. Зрада Саромана жалісна новина. Ми довіряли йому, і він добре обізнаний щодо наших планів. Небезпечно все ж таки занадто заглиблюватись у вивчення мистецтва ворога, навіть з добрими намірами. Але такі падіння та зради, на жаль, траплялись і раніше. З того, що розповідали сьогодні, історія Фродо здалася мені найдивнішою. Я мало знаю гобітів, крім нашого Більбоу. Мабуть, він зовсім не єдиний виняток серед них, як я вважав. Світ дуже змінився з того часу, як я востаннє подорожував по землях Заходу. Мешканці могил відомі нам під різними іменами, а про старий ліс багато ходить легенд. Це останній північний клапоть давніх лісів. Колись білка могла, перестрибуючи з дерева на дерево, дістатися від тих земель, що нині звуть Гобітанією, до країни Темноликих, на захід від Ізенгарду. Там я колись бував і розвідував дивовижні речі. Але про бомбандила я забув, якщо це він гуляв у давні часи по горах та лісах. І тоді вже був він старіший за нестаріших, а звали його інакше Іарвен Бенадар. Безотчі старішина. Пізніше одержав він різні імена від інших народів. Форм гномів, Оральд у мешканців півночі – дивна істота, але, можливо, його варто було покликати на раду. «Він не прийшов би», – сказав Гендальф. «Але чи не можемо ми послати до нього та попрохати допомоги?» – спитав Ерсор. «Здається, що перстень може підкоритися йому». «Я сказав би інакше», – заперечив Гендальф. «Це він може не підкоритися персню. Але змінити якості персня або зняти його тягар когось він не може. Бомбандил замкнувся на своїх землях, сам окреслив межі для нас невидимі, і за них не вийде, може, поки світ не зміниться. Але у своїх межах він, очевидно, нічого не боїться, зауважив Ерестур. Чи не згодиться він оберегти перстень там, де він нікому не завдасть шкоди? Якщо й згодиться, то неохоче, відповів Гендер. Коли всі вільні племена світу його попросять, він це зробить. Але не збагне, що це дуже важливе прохання. Такі речі в його пам'яті не затримуються. Одержавши перстень, він швидко про нього забуде, а той викине. Одним словом, з нього не вийде надійного хранителя. Та й взагалі, сказав Горфіндель, відіслати перстень до нього означало б лише відкласти день нашої загибелі. До Бомбандила далеко. Ми не можемо сподіватись, що наших посланців з перстем не помітить жоден підглядач. А навіть якби вдалося, рано чи пізно ворог відкриє, де перстень, і спрямує до нього всю свою силу. Невже бомбадил устоїть перед ним сам по собі? Скоріше за все ні. Врешті-решт, коли всі оплоти наші упадуть, упаде й бомбадил, останнім, як і першим з'явився він у цей світ. І тоді настане вічна тіма. «Я мало знаю про Іарвена, крім імені», – сказав Гелдор. «Але мені здається, що Глорфіндель має слушність, чи здатен бомбандил звалити володаря Персні. Його сила – це сила самої землі. Але ми знаємо, що Саурон може покалічити та зруйнувати навіть гори. Сила, скільки її ще залишилось, криється тут, у Імладрисі, або у гаванях Кердена, або в Лоріені. Але чи досить цього?» коли все інше буде зруйноване, щоб устояти, не піддатися ворогу, перешкодити останньому пришестю Саурона. Мені недосить, обізвався Елронд, та іншим теж. Тоді, якщо силою не можна навіки знешкодити перстень, додав Глорфіндель, залишаються тільки дві спроби, як запобігти Лихові – відіслати його за море або знищити але Гендальф стверджує, що перстень не можна знищити ні у який доступний нам спосіб, нагадав Елранд. А ті, хто живе за морем, перстень не приймуть. Він належить до середзем'я. І ми, живучи тут, мусимо впоритись самі. Гаразд, давайте кинемо його у безгодню моря, запропонував Горфіндель. Обернемо вигадку Саромана на правду. Адже тепер ясно, що на останній раді він вже ступив на хибну доріжку. Знаючи, що перстень не загубився навіки, він хотів переконати нас у протилежному, бо вже тоді жадав його для себе. Але в нього насправді є крихта правди, на дні перстень буде у безпеці. Не навіки, заперечив Гендальф, у глибинах моря є своє життя, а дно морське колись може стати суходолом. Ми мусимо заглядати уперед не на кілька літ людських, чи поколінь, чи святових епох, ми мусимо остаточно усунути загрозу. Та б слабкі не були наші сподівання, треба постаратись. Так, на шляху до моря таким сподіванням не здійснитися, сказав Гелдар. Якщо ви вважаєте небезпечним повернення до Іарвена, то дорога до моря нині просто смертельно небезпечна. Чує моє серце. Коли Саурон дізнається, що тут відбулося, а він узнає, та й швидко, Йому неважко буде здогадатись, куди ми попрямуємо. Хоча Дев'ятка й залишилась без коней, це ненадовго. Вони знайдуть нових, ще пруткіших. Лише сила Гондору ще стримає ворога від походу на північ, уздовж узбережжя. Але сила ця згасає. А якщо він всією силою обложить білі башти та гавань, у ельфів не залишиться шляху до порятунку від зростаючих тіней серед зем'ях. «Але цей похід відбудеться не скоро, сказав Боромир. «Гондор слабшає, але ще стоїть, і навіть на заході своїм у нього ще є достатньо сили. І все ж таки, ви вже не зможете протистояти дев'ятці», – заперечив Гелдор. «До того ж існують шляхи до моря, які Гондор не охороняє». «Отже, Горфіндель казав вірно», – промовив Ерестор, – «нам залишається Лише сховати перстень або знищити. Але і те, і друге неможливо. Хто розв'яже цю загадку? Тут ніхто, похмуро відповів Елранд. Вірніше, ніхто не завбачить, до чого призведе той чи інший вибір. Але сам вибір мені уявляється ясним. Дорога на захід здається найпростішою. Але ельфи занадто часто відходили цим шляхом. Тому його треба уникати, бо за ним неодмінно стежать. Значить, треба вибрати дорогу важку, що її ніхто не передбачає. Там жевріє ще наша надія. Крізь усі перешкоди ми мусимо проникнути до Мордору і кинути перстень у вогонь з губної гори. Знов запала тиша. І в цьому прекрасному домі, серед долини, залитої ясним сонцем, під дзюркінь чистої води, мертвотна пітьма залила серце Фродом. Боромир ворухнувся, і Фродо подивився на нього. Гондорець, спохвурнівши, стукотів пальцями по обідку рога, що лежав у нього на колінах, і нарешті висловився. Я не все збагнув. Саруман зрадник. Але невже він зовсім втратив мудрість? Чому всі обговорюють лише знищення? Чому нікому не спадає на думку, що Великий Перстень попав до ваших рук, щоб послужити при потребі? Тоді перемога безперечно дісталася повелителям вільних народів. Цього саме, я думаю, ворог боїться найбільше. Народ Гондору відважний і ніколи не здасться, але нас можуть здолати силою. Відвага потребує перш за все сили, а потім зброї. Хай же перстень стане нашою зброєю, якщо він такий могутній, як ви стверджуєте. Візьміть його та здобутьте перемогу. На жаль, ми не можемо використати перстень влади сказав Ерланд. Це ми знаємо точно. Він належить Саурунові і викутий тільки його рукою. Він не принесе нічого, крім зла. Могутність його така, що лише ті, хто вже наділений великою власною силою, можуть повиливати ним. Але для них перстень є ще більшою загрозою. Вже навіть прагнення до персня руйнує душу. Подумай про Саромана, Якби хтось з мудрих при допомозі персня скинув правителя Мордору, він лише сам утвердився б на троні Саурона і став би новим володарем тьми. Ось чому ще перстень треба знищити. Поки він існує, мудрі в небезпеці. Бо ніхто не родиться на світ злим. Навіть Саурон колись був іншим. Я не ризикну взяти перстень на зберігання. І я ніколи не дозволю собі використати його. Я теж, сказав Гендельф. Боромир недовірливо поглянув на них, але схилив голову. Отже, хай так і буде. Значить, прийдеться нам задовольнитись тією зброєю, яку маємо. Нехай мудрі ховають перстень, ми будемо воювати. Може зламаний меч зуміє стримати приплив, якщо той, хто дістав у спадщину надбання королів, дістав також королівську міць. Заздалегідь знати ніхто не може, сказав Арагорн. Але настане день, коли ми це перевіримо. Можливо, День цей не за горами, відгукнувся боромер. Хоча я й не прошу допомоги, вона нам потрібна, і нам буде легше, коли знаєш, що й інші борються всіма доступними їм засобами. Тоді втішся, сказав Елранд, бо є сили й країни тобі невідомі, де йде своя боротьба. Андуїн Великий умиває різні землі перш ніж доходить до Аргонату, воріт Гондору. І все ж, було б набагато краще, зауважив Глоїн, якби усі вони з'єдналися та уклали союз. Адже збереглися, здається, ще й інші персні, не такі зрадницькі, їх можна використати у разі необхідності. Сім перснів утрачено, якщо тільки Валін не відшукав перстень Трора, останній. Про нього нічого не чути відтоді, як Трор загинув у морі. Зараз я можу зізнатися, що Валін відправився туди, почасти у надії знайти цей перстень. У морі він його не знайде, сказав Гендельф. Трор віддав його своєму сину від Траїну. А від того, до Торіну він не перейшов. Перстень відібрали у Траїна по тортурах у в'язниці до Голдору. Я прийшов запізно. Горе нам, вигукнув Глоїн. Коли ж ми нарешті помстимося? Але ж є ще три ельфійських персні. Що з ними? Кажуть, нібито вони вельми дієві. Невже ж повелителі ельфів не зберегли їх? Адже ті також були викувані колись чорним болодарем. Невже вони лежать десь безкористі? Я бачу тут високородних ельфів. Чи можуть вони відповісти мені? Ельфи промовчали. Лебонь ти не слухав мене, Глоїне? Спитав Елранд. Три персні були створені Несауроном, він до них навіть не торкався. Але говорити про них не дозволено. В цей час сумнівів я можу тобі сказати одне – вони не лежать без дії. Але ці персні створювались не для війн або загарбань. Тут вони не мають сили. Їхні творці жадали не влади чи купи золота, а розуміння, творчої наснаги, цілющої сили, щоб зберегти непоплямовану красу світу. Цього ельфи середзем'я певною мірою досягли, хоч не обійшлося і безпечальних втрат. Але якщо ворог знову добуде перстень влади, все, чого ми досягли, обернеться проти нас же. А душі й помисли тих, хто володіє перснями, відкриються саурону, і вони загинуть. Тоді краще вже було б цим ельфійським зовсім ніколи не існувати, цього ворог і прагне. «Але що трапиться, якщо нам пощастить знищити головний перстень?» – спитав Гоєн. «Точно невідомо», – сумно сказав Елронд. «Хтось сподівається, що наших три персні визволяться та допоможуть вилікувати рани, що спричинив світові Саурон. А може вони навпаки втратять силу і багато прекрасних речей зів'януть чи будуть забуті?» «Так, думаю, також і я. А проте усі ельфи – Готові змиритися з цією втратою, додав Глорфіндель, якщо така ціна перемоги над Сауроном та подолання гнітючого страху. Таким чином ми знову повертаємось до знищення Персня, зауважив Ерестор. І зовсім не наблизились до розв'язки. Яких заходів ми можемо вжити, щоб знайти вогонь, що породив перстень? Цей задум відчайдушний. Я навіть назвав би його божевільним, якби не пам'ятав про мудрість Елронда що накопичувалась протягом віків. Відчайдушний, Божевільний?» – повторив Гендель. «Ні, про відчай варто говорити, лише коли надходить безперечний кінець. Але цього поки що не трапилося. Мудрість полягає у тому, щоб виявити необхідне, коли всі інші засоби спробувані, хоч яким би божевільним не уявлялося воно тим, хто тішить себе манливими надіями». Хай божевілля послужить нам покровом, завісою від очей ворога. Мудрість притаманна йому, але зважує він усе на терезах власної злоби, а єдина міра його – жага влади. Згідно з нею він судить усі серця. Він не може уявити, щоб хтось відмовився від персня, вже володіючи ним, і тим паче захотів би знищити його. Якщо ми вдамося до такої мети, він її не відгадає». У всякому разі не відразу, згодився Елронд. Цю дорогу доведеться пройти, хоч якою важкою вона була. Ні мудрість, ні міць тут не допоможуть. І сильний, і слабкий однаково можуть зазнати поразки. Але часто саме такий хід коліс, що обертають світ. Поки великі придивляються до далечини, слабкі звершують долю, бо відчувають обов'язок. Гаразд! «Гаразд, володарю мій!» – зненацька підскочив Більбо. «Можеш не продовжувати. Вже і так ясно, до чого ти ведеш». Більбо, нерозумний гобід, заварив цю кашу, йому ж краще і покінчити з нею. Або з власним життям. Мені тут було дуже затишно. І книга добре просувалася. Я її, щоб ти знав, уже закінчую. І кінцівку давно придумав. З того часу він жив щасливо до кінця своїх днів. «Добра кінцівка!» Аж ніяк не гірша від того, що нею вже користався хтось інший. Тепер навряд чи знадобиться. Придеться нову підбирати. Та ще й дописувати кілька розділів, якщо, звісно, повернусь живим. Отже, досада, хай йому грець. Коли я маю вирушити? Боромир сподобом глянув на Більбо. Але сміх завмер у нього на устах. Коли він побачив, з якою глибокою повагою дивляться інші на старого гобіта. Посміхнувся тільки Глоїн але то була посмішка з помину. «Ясна річ, дорогий Більбо», сказав Гендальф. «Якби ти дійсно починав, було б справедливо тобі закінчити. Але ти мусиш вже добре розуміти, що почати історію судилося не всякому, і будь-який герой відіграє лише малу роль у великих подіях. Але тобі не треба хвилюватися, хоча зрозуміло, мали на увазі саме тебе, і ми розуміємо, що під виглядом жарту ти зробив відважну пропозицію. Але це завдання вище твоїх сил, Більбо. Знову одержати перстень ти не можеш. Він тебе покинув. Якщо ти ще згоден слухатись мене, то знай, що твоя роль закінчена. Тепер ти лише глядач та літописець. Дописуй книгу і збережи ту кінцівку. Вона ще може згодитись. Але писати нові розділи тобі доведеться тільки коли герої повернуться. «Досі ти мені таких приємних порад ніколи не давав», – сміючись, відповів Більбо. «Але всі твої неприємні поради виявилися на краще. Цікаво, як вийде з приємною?» «Я й насправді вряд чи знайду тепер таку наснагу та вдачу, щоб знов упоритися з перснем. Він зміцнів, а я, на жаль, ні. Але кого ж ти в такому разі назвав героями?» «Тих, кому випала доля знищити перстень». «Добре, хто ж вони?» Мені здається, рада тільки цей повинна вирішити. Ельфи можуть квітнути, підживлюючись самими словами. Гноми вміють стійко зносити злидні. Але я лише старий гобід, і я боюсь залишитись без обіду. Чи не можете ви назвати ці імена зразу? Чи відкласти на після обіду? Йому ніхто не відповів. Задзвонив полуденний дзвін. Усі мовчали. Фродо окинув поглядом обличчя присутніх, але не зустрів жодного погляду у відповідь. Всі радники, немов у глибокій задумі, опустили очі. Жах охопив Фродо, наче зараз мав бути виголошений вирок, на який він давно очікував, даремно сподіваючись, що лиха доля мене його. Пристрасне бажання жити мирно і спокійно поряд з Більбо у Рівенделі заполонило його. Нарешті він заговорив через силу, здивовано прислухаючись до власних слів. Нібито хтось інший говорив його ледь чутним голосом. «Я візьму перстень, хоча шляху не знаю». Ерланд підвів голову і пильно глянув на нього. Фродо відчув, як несподівано гострий погляд цей пронизує його душу. «Якщо я правильно зрозумів усе, що почув, – сказав Ерланд, – то це завдання твоє, Фроду. І якщо ти не знайдеш шляху, то ніхто інший не знайде». Настав час, коли Гобітанія прокинеться від безтурботного сну, щоб потести твердині та зруйнувати задуми великих. Хто з мудрих міг передбачити подібне? Втім, правдивий мудрець не міг би сподіватися, що пізнає обранця раніше, ніж прийде слушна година. Але це важкий тягар, настільки важкий, що ніхто не має права покласти його на когось. І я не зроблю цього. Але якщо ти приймеш його добровільно, я скажу, що вибір цей вірний. І коли б зібрались разом усі могутні друзі ельфів, Гурін, син Йо Турін та сам Берен, твоє місце було б серед них. Але ж... Але ви ж, звісно, не відправите Йо одного, пане, вигукнув Сем, забувши про обережність, і вискочив з кутка, де весь той час сидів тихесенько на долівці. Ні, зрозуміло, посміхнувся Елронд, повертаючись до нього. «Ти у всякому разі підеш з Фродо. Вряд чи можливо розлучити вас, якщо ти умудрився з'явитись на таємну нараду, куди його звали, а тебе – ні». Сам зашарівся і сівся на місце, похитуючи головою. «Ой, лихо ж нам буде, пане Фродо», – пробурмотів він. «У добрячу шхалепу ми з вами ускочили».